Allah Assalamu alaykum wa rahmatullah Alhamdulillahirabbil alamin alimul al ghaibi wa shahada la yukhfa la yukhfa alayhi shay'un fil ard wa la fis sama wa shahadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, yumhilu li alzhalim, hatta ida akhathu lam yuflit, wa la yظlimu rabbuka ahada, wa shahadu anna nabiyyena muhammadan abduhu wa rasooluh, ba'athu Allah subhanahu wa ta'ala liyutim Ljotim me me karim e lë akhlak wa rahmetan ila alamin Allahume salli o sellim alejhi wa alasair il ambijaji wa lmurselin Falenderojmë Allahum Subhana wa taala Zotin e gjithsis e falenderojmë të gjithditurin aji që njeh gjishka në botën e fshekht e atët të dukshme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 kur vendosë që të ndëshkoj, nuk kam më shpëtim për te. Dhe zotë jytë nuk i ben pa dretësia së kujtë. Allahu sëfënë më të ala e dërgoj Muhammedin sëllallahu aleyhu sëllem për të plotësuar virtytet e larta dhe si më shirë për më barë njërzimin. O zotë fale dhe bekohëja të familinë e ti dhe gjithë vlerësit e tij profet. Në temën e kaluar folëm për cilësitë e munafikëve dhe dëmin që ata i kanë sjell Islamit dhe muslimanëve. Por çfarë ndrim duhet të mbaj muslimani ndaj munafikëve? Çfarë ndrim mban Islami ndaj hipokritëve? e si duhet sile në muslimanët me ta. Për këtë të të flasim në vazhdim. Kurani në këshilon që të bëjmë kujdes e të ruhemi nga munafikët, nga se ata shfajshin të kundërtën e asaj që fshehin në zemër. Ndo shta flasin edhe në emër të fejsë, e njërzit mund të mashtrohen për e tyre, mund t'i konsiderojnë ata si këshilu e sa, ku në të vërtet janë armish, por vetëm Zoti i ditë fshekët atë tyre. Allahu s'fana ota ala thot, humu le adu fa hderu hum, ka të le humu allah, anna ju fa kun. Ata janë armish tuaj, pra ndaj bëni kujdes, i një vigilend, në të tyre, Allahu i vraft si po largohen nga rrugë e Allahut. Krahës vigilincës në duhet që të zbulojmë planet e tyre djallëzore dhe t'i demaskojmë. Munafikët janë frikacak, ata nuk udzojnë të dalin hapur, thurim plane dhe intriga të panu mërta. Në emër të përparimi dhe zhvillimit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 hipokritët me të gjitha mënyrat e mjetët që disponojnë. Të luftojnë qoftë me ligjërata shkri me artikuj e kështu mëralë, e se cili si pas mundësisë të ti. Muslimanët e kanë të ndaluar të miqësohen me munafikët. Urtësin e kse ndalese e shprejhë qartë Allahus Fanao Tala në ajetin kuranor, kur thotë يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يئننكم خبالا ودمعنتم قد بدت البغضاء من افواهم وما تخفي صدورهم اكبر قد بين قد بين لكم الايات ان كنتم تعقلون Nga sa ta nuk le një gje pa bërë për t'ju prishur, ata duan t'ju shkatrojnë të mërësisht. Urejtja tashmën ka dalë qartë nga gojtë e tyre, por ajo që fshehin në zemër është akoma me të mërë shme. Në të vërtet, ne ua kemi bërë të qartë argumentet tona nëse jeni që kuptoni. Muslimanit nuk i lejohet të marë në mbrojtjet pabesët, të mos behet avokat i atyre që kanë mashtruar veten. Allahu s'fana o ta'ala thot Vëlatu gjadil anil ledhine je khtanune enfusahum. Inna allaha la ju hibbu kulle mënkana khavanën e thima. Dhe mos u dilë në mbrojtje, mos ilë prova për të mbrojtur ata të cilët mashtruar veten. Allahu nuk do asë një që trafton dhe jepet paspunëve të ullëta dhe të tërpshme. Munafikët kam përshmuar vetet e tyre. E si mundet që një muslimant të nderoj ata? I rrguarja Allah sëllë Allahu a.s. më thot, mos i thoni munafikut se i jidë, apo zotëri i nderuar. Nësa i është i tild për ju, nështë i tild për ju, Në këtë mënyrë ju keni zemruar zotin tuaj. Muslimani e ka për të tyrë të të këshiloj munafikët e të kujtoj atyre Allahun dhe mbi këshyrien e ti. Me shprej se do të pëndohen. Allahus fano o tala ta thot Ulajke lëdhine ja'lemullahu mafi kulubihim fa'aridh anhum wa'idhuhum wa qull lahum fi anfusihim qawlan baligha Ata hipokritët i di Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë ka në zemrat e tyre. Ti shmangu, mos i ndeshko ata. Këshilloi dhe folu fjalë prekse për të arritur në thellësinë e shpirtit të tyre. Po cilat janë faktorët kryesorë çë stimulojnë hipokrizin. Ato janë të shumta në fakt. Jan interesat individuale. Lakmia në dunja, dhënia pas dëshirave të mbrapshta e pasioneve të smura, ose thën ndryshe, me pak fjalë, parapërcim i egos dhe nëmvlerësimi në çmimi në i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Të gjitha këto e pengojnë hipokritin për të pranuar të vërtetën.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 të interesave të ngushta personale. Për të aritur qëlimet e tyre, ata përdorin gjithë shka. Si pas tyre, qëlimi e justifikon mjetin. Prandaj, nuk eshtë shudi që në mëngjes të shfaqin besimin e ndërsa në mbrëmje ta mahojnë ata. Zdo njëri ju i flasin me gjuhën që i përqenë më shumë. Allahus Pano Otala thotë Kër ata takohen me besimtarët, thonë në besojmë. Por kërveqohen me shripanët, me djajt e tyre, atëhere thonë në vërteti me ju në vetëm ta dhe shime ta. Ulla ai keu elldhin eshtruu el dhalalata bin huda fama rabha ticaratuhum wama kanu muhtadin por cili esht rezultati Allahu subhanahu wa taala thot ata e blin humbin me çmimin e udhëzimit kështu që tregtia e tyre nuk ishte me fitim ndërkohë që ata nuk u drejtuan Islami dhe muslimanët Sikurse e theksuam dhe në emisionin para këtij janë dëmtuar shumë nga hipokrizia dhe hipokritët. Kjo sepse munafiqët e identifikojnë veten si musliman, kur në të vërtetë ata janë armiqtë e Islamit. Sa herë që u jepet mundësia e shfaqin armiqësinë e tyre.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 Sa flamuj që dhe valviteshin krenar janë rëzuar për shkak të tyre, sa njërës janë mashtruar e sa të tjerë janë infektuar nga virusi i tyre. Epidemia e hipokrizis është përhapur kudo. Munafikët e fshehin fityrën e tyre të vërtet nën në masken e progresit për mirësimit të stabilitetit. Flasin për pashë, flasin për luft kunder terorizmit, kurën e të vërtet, ata janë njerëzit më të poshtër, ma agresiv, ata janë fundamentalistët e vërtet, ata janë teroristët e vërtet, ata janë njerëzit më të këqi. Allah inë hum humul më fësidun, vëllakin laj e shoron, a nuk janë pikrisht atasht katrimtar që silin traziren to, por këtë nuk e kuptojnë. Eshtë mëndi lehtësi të thuhet se kurani fletë për një kategori njërzish që kanë jetuar dikur një kohë të largët dhe fara e tyre e keqe eshtë shuar, nuk e gjiston me për kundrazi. Kurani nuk i përmend pa qëllim munafiqët. Libri i Allahut është gjithmonë aktual. Në radhët e muslimanëve gjithmonë ka pasur munafik të cilët i kanë dëmtuar vazhdimisht her pas here. Prandaj Kurani na njeh hollësisht me cilësitë e tyre me qëllim që ti njohim ata e të ruhemi prej tyre. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka pasur frikë për umetin e tij, për popullin e tij, për shkak të rrezikshmërisë që ata paraqesin. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ai që ka frikë më shumë për umetin tim, është oratoria e çdo munafiku. I cili ka aftësinë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 Nëse lufta me jo besimtarët vazhdonë disa orë apo disa ditë, muaj apo vite, lufta me munafikët është e pandër prerë, është e vazhdueshme sëpse ata të luftojnë nga brënda, sëpse ata nuk i njehë. Lufta me ta është akoma me vështirë. Sa e vështir është tjeta në një vënd në të cilën ndërojt i pokriti dhe i besojt intrigantit, ndërko që përqmojt i sinqerti e nëmlerësojt besniku. Në një vënd si këjyni, ku luftojt e drejta dhe përqmojt feja, e sulmojt gjdo dit nga media nështë. Islami feja lauds subhanu taala dhe, dhe muslimanve nuk u jepen të drejtat e tyre të plota ashtu sikurse u ka dhënë Allahu subhanu taala të drejta me të cilën me të cilat janë lindur. Armisht e Islamit korrën sukses atëherë kur përgatitën një gjenerat munafikësh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 këta shërbëtor të zellshëm të interesave të të huajve shumë shpejt mbollin farën e dyshimit në fe. Shumë shpejt e tronditin autoritetin e dietarëve dhe bënë të gjitha përpjekjet për të shëmtuar imazhin e fesë dhe të fetarëve. Sot ata na flasin për islam radikal dhe islam të moderuar. A pa e thënë ndryshe, islam lindor arab në klapa dhe islam, si pas tyre gjithmon, përëndimor evropian. Qfar shpifje? Si pas tyre me që muslimanët jetojnë në Evropë, u dash kanë të të identifikojnë vetet e tyre me këtë kontinent. Taqua e më vetën evropian. Duan të zhveshin muslimanët nga identiteti i tyre fetar. Identiteti i tyre jetësor që është para të gjithë shkaje. Këtë duan ata. Kjo është i shpifje pas krupullt. Gjdo njeri që e njehë islami sa do pak ka njohëri qoftë edhe të, të cekta të përcipta rreth islamit, E di që a jeshtë një i vetëm, është feja e Allahot Sofana Moteala e pandryshuar dhe i njëjt në gjithë ruzullin të kësor, edhe për të gjithë njërzit, e vlefshme për të gjitha vëndet dhe kohrat, beri sa të përmbyset kjo bot, e pra nuk ka islam evropian dhe islam arab, Islami është një sepse burimi i tij është një, është për Allahun subhanahu teala, është Kurani i famullart dhe tradita profetike e profetit sallallahu alajhi wasallam. Apo shpallja e Allahut që mbledhet në dy shtylla, Kurani dhe tradita profetike. Ma mjaftoj me kaq për pjesën e parë të këtij misioni. Për të vazhduar inshallah utaala në pjesën e dytë, duke fol duke dashur të flas për llojet e hipokrizis dhe diçka më tepër që ka të bëjë me këtë temë. Baraka llahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.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 Folën pak më parë, është ta i person një pabesimtar i cili hiqet si musliman, ndërkohë që e fsheh mosbesimi në zemrën e ti. Nëse kënjeri vdes pa u penduar, do t'jetë përjetësisht në zjarin e gjahenemin në shtresen më të fundit, ku do të prijetoj dhe në ndëshkimin më të madhë. Madhjen duke u ndëshkuar më shumë se sa ateistët, Sëpse dëmi i këtyre e munafikve ka qenë shumë i mafë. Ata ishim pa besimtarë, ndërkoj që kanë edhe një cilësi tjetër të uruer, hipokrit. E kanë fshehur mës besimin e tyre. Inë në munafikin e fider kilë esferimin e nartë, thot Allahus Panotar. Me të vërtet, munafikë do t'i jenë në shtresën e fundit të zjarët. Ati këndëshkimje është mëj rëndë. Kjo është hipokrizia e madhe. Sëpse, kjo ka të bëj me besimin. Allahu Sofana Otala, si kurse e përmëndëm në emisionin e kaluar, ka folër për cilësit e tyre duke përshkruar ata me cilësit më të urta dhe më të uruera. Kjo kategori njërzish jeton në gjdo kohë. E sidomos, më e pranishme eshtë atë here kër muslimanët janë të fortë, kër kanë shtetin e tyre nërkoj që munafikët nuk kanë mundësi të shfajqin armisin e tyre. Sikur se e thamë, në, në mekë nuk ishte munafikë, vetëm pa jo besimtar dhe, dhe musliman. Ndërsa në Medine, u shfajq dhe kjo kategoritet. Po kur? U shfajq pikrisht pas betejes vendimtare të bedrit. A të here kër muslimanët triumfuan, munafiqët nuk kishin më godzim ta shfaqnin mosbesimin e tyre, ata për shkak të interesave të tyre materiale e fshehin mosbesimin e shfaqin islamin. Ata hynin në islam sa për syfaqje, thjesht për përfitime materiale, por me zemër ata nuk e besojnë Allahun, nuk e besojnë ditë në gjukimit, në këtë loj hipokrizie, kur nuk mund të bjerë një musliman. Mirë po, muslimani ka mundësi të bjerë viktim e loj të dytë hipokrizis, që është hipokrizia me vepra, apo hipokrizia e vogël. Do me thenë, që muslimani mund të kryojë disa vepra që janë karakteristike për hipokritët, por këtë Personi i cili bën vepra të tilla nuk del nga Islami. Por, nëse ai vazhdon të insistojë në të tilla vepra, ka mundësi që të bëhet hipokrit. Sepse hipokrizia e vogël e çon njeriu në hipokrizitë të madhe. Sikurse gjunahet e vogla, gjunahet e vogla e çon në gjunahet të mëdha dhe gjunahet e mëdha e çon në kufër, në mosbesim a i që i insiston në këtë loj hipokrizie, duhet këtë frikë për vetin e ti se një dit mund të bëhet e të shëndrohet në munafik 100%. Jesh farëthot të i dërgore allahut sërë allahut në, në lidhje me këtë. Nëse, katër cilësit në gjendën të kënjë person, a i eshtë munafik i vërtet, eshtë hipokrit i vërtet. E nëse gjendën një prej këtyre katër cilësive, a i ka një cilësi të hipokriziz derisa të hejqë dorë prej saj. Po cilët janë këto cilësi? Kur fletë nge njenë, kur premton nuk e mban premtimin, kur i besohet të rathton dhe kur konfliktuohet, atëhere bën shumë pa drejtësi i te kalonë sashet a i cili i bashkon këto 4 cilësi të lartë për mëndura, i bashkon këto në vetën e ti i 4-4, atëhere zhvishet nga besimi dhe bëhet munafik i vërtet Allah më në ruajt prej hipokrizis. Ka 2 cilje të cilat mund të mendohen si cilje hipokrizie, por në të vërtet nuk janë të tila. Së pare, mundet që muslimani të përjetojë momente dopsi dhe shkujdesje. A pa e thë ndryshet, të angazhojt me familjen, fëmijet, pasurin, pasi që më par, a i kishtë besim uh, të lartë. Kjo ka ndodhur dhe me shokët e profetit sallallahu aleyhi vësillem. Ata patën frik se Moskjo ishte shënj e hipokrizis pranda i vankuan të i dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vësillem. I dërguar i Allahut sallallahu aleyhi vësillem i mësoja ata u të regojë atyre, se përjetimi gjendjeve të tila shpirtërore, nuk ka të bëjë as pak me hipokrizin. Në transmitimit, në haditet e saktat, imam muslimit Allahum Shirov, transmitohet se handbala në ka të reguar. Thot, ka thënë handbala, ka lova prane bubekrit. Dhe më pyte bubekri, si e o jo handbala, i thash, U e bubekër, handë dhe la u bëh hipokrit. Fa e bubekri, Subhanallah, lavdia i qofta Allahot. Shfar për thua kështu? Po, po, handë dhe la u bëh hipokrit. A i diti se kur, të, kur jam me të drguar në Allahot, sallallahu aleyhu sallam, dhe i na flet për zjarin dhe gjenetin, më duke si kur i përjetoj, më ngrijet shumë besimi, Por, kur, këthehem, këthehem i në familjet tona, shpitan tona, atëhere, unë basim, harojmë, bimë pas grave, fëmive dhe harojmë shumë. I thaj Bubekri, radiallahu anhu, vë handhala, për po njith e gjendodhe dhe me mua. E pra aji, atë shkojmë të këtërguar e Allahut sëllallahu aleyhu sëllam. Shkojmë të këtë profeti sëllallahu aleyhu sëllam, dhe i thot handhëla, o i dërguar e Allahut, kështu kështu ashtë gjëndja. Ndërsa, pra e venë në djeni, për gjithë shka që ata uh, përjetonin. Tha profeti Sallallahu Aleyhi Vesellem, për ata në dorë të të cilit e shpirtin, pra betoj për Allahun së pano tala. Si kur ju të jeni në të njëtën gjëndje, të përjetonin në të njëtën gjëndje në atë të cilën gjëndeni, Kur jeni me mua, atëhere, që fa do ndodhë dhe me ju. E ingjit, do të takonin në shtretrit tuaj dhe në rrugët tuaja, mirë po, o handbalë, prietoni qashtë, qastet të ndryshme, momentet të ndryshme, në gjendje të ndryshme, ko pas ko e. Një qast kështu, e një qast hashtu. Islami është feraliste. Islami nuk e privon njëri unë nga kënajësit e le juara. Pa kujdesia momentale nuk e bënë njëri unë hipokrit, përderi sa e brëndë shmja është në harmonit të plotë me të jashme atë që shfaqë. Gjehe dytë që mund të konsiderojt si sili e hipokrizie por që nuk e shtetil, është sili e mirë me njerëzit. Fjale e butë, komunikimi këndëshëm, vetë përmbajtja, durimi, të gjitha këto janë mjete për të fituar zemrat e njërzve e sidomos të atyre njërzve që janë larguar shumë nga e vërteta. Ne si lëmi but me ta me qëlim që ti largojmë nga e keshja me butësi. Në këtë mënyrë ja afrojmë njërzit në fene Allahotës përna o tala dhe fitojmë kënaqësi e zotit ton të lartmadhëruar. Kjo nuk ka të bëjë fare me hipokrizin. Hipokrizi është janlajka dhe servilizmi. Servili është ai i cili e braktis fen për interesat e dunjas. Qëllimi i ti tij është thjesht të kënaqë njerëzit, pa e vrar mendjen se kënaqet zoti i njerëzve apo zemrohet Allah subhanahu wa taala. Shokët e profetit alayhi salatu wasalam e kishin shumë frik hipokrizin. Ibn Ebimeli Melike ka thënë se kam njohur, kam takuar më tepër se 30 nga shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kam konstatuar se secili prej tyre friksohej nga hipokrizia. Përderi sa të zjedhurit e këti umeti kishin frik nga hipokrizia, akuzoni në vetën e tyre për hipokrizi, është farë mund të thuet për ne sot në këtë ko, kur besimi është dovesuar shumë. Ne duhet kemi më shumë frik se sa ata. Ata mendoni në keshë për vetën e tyre, sa që kishin frik se mos futeshi në radhë të hipokritve, e një prej atyre që e akuzon të vetën për hipokrizi, ka qënë prisë i dytë i besimtarve, umer, blukatabi, radi Allahu anhu, i cili i thot hodhejfës, radi Allahu anhu ma, o hodhejfe, po të bëjt bëjt për zotin, të lutëm më të rego, a e ka përmëndur i dërguar e Allahut, sëllallahu aleyhu sëllem, emrin tim në radhët e munafikve, U dhejfja ja këtheu, jo, por pas kësaj nuk kam për t'i treguar as kujt as gjë. Një nga shënjat e besimit është që njëriu t'a akuzoi vetën e ti vazhdimisht për hipokrizi. Sikur se ka thënë imam Hasan el Basriu Rahimehullah, nuk ka frik hipokrizin vetëm se besimtari dhe nuk është isigur të nga hipokrizia, vetëm se hipokriti. Të partë të ndëvodhëshëm, a shumë e kishin frik hipokrizin, sa që i kërkonin fari Allahut, i kërkonin mbrojtin Allahut, subhanahu ta'ala, pas namazit. E budardaj radi Allahu anhu, ishte një prej atyre që bënd të këtë punë. Pasim baron të të shehudin, a i, lute i shumë duke kërkuar strehim të kalau së panotala dhe mbrojti të kalau së panotala nga hipokrizia. Sa i që dikush i thaue budarda, e huu, sa larki e ti nga hipokrizia, ku e ti, ku e shtë ajo? Ndërsa i ja këtheu për zotin. Njëriju mund këthehet në kufër e të zhvishën nga theja në një qasë të vetëm. Prandaj, edhe ne duhet që të friksojmë i allaut së panotala dhe vazhdimishti lutë e mizotit tonë që të naruaj nga hipokrizia. Për këte du të bëjmë disa punu, për do përmënë vetëm dy për e tyre për të mjaftuar me kaj që insha Allahut A'ala. Për e këtyre, sikur se ne ka përmëndur profeti sëllallahu a.s. është falja e namazit e namazit me gjema, duke a rritur të këbirin filestar. I drguarja Allahut sëllallahu ares më një adit ka thënë kush a rritur ta falë namazin me uh, tekbirin fëdestar të imamit, prajarin imamin në tekbirin fëdestar për 20 ditë resht, a i do të distansohet nga dy gjerë, do të ruhen nga dy gjerë, nga hipokrizia dhe nga zjari. Nëse ka realizuar këtë, elhamdullah, ka arritur gjithë shka të mirë. E dobishme, uh, ka siguruar lumëturin e këse bote dhe, dhe të botës tjetërë. Që është e para dhe e dyta thashë ka shumë do të them vepra, do të them ose mirë them çdo vepër e mirë të ruha nga hipokrizia, po un po përmend dy për e tyre. Përmendja Allahu subhanahu taradhikri, përmendja Allahu subhanahu taradhik, saq dietar thon kështu, sikur përkujtimi i Allahut të kishte një dobi të vetme që të ruan nga hipokrizia, pa e azhison hipokrizin, kjo do të ishte më së mjaftueshme. Lusë Allahun s.w.t. a Zotë në gjithësis që të në ruaj nga të gjitha fitnet, qofshin ato të dukshme apo të pshekhta. A Zotë, ruaj gjuhë tona nga gjenjështra e dëshmija re, e rem, ruaj sytan nga pabesia dhe poshtërsia dhe zemrë a tona nga dyshimi, idhytaria dhe hipokrizia. Të lutëm jo Zotë, mos i shmangë zemrë a tona nga e vërteta pasi që ju dhe zove ato, na dhuron nga mëshira jo të e pakufishme, vërtet i e gjithurrues. O Zot, na forcon në këtë fej dhe na përqëndroon në të, në këtë fej të zjedhur dhe most na tërpëro në ditën e kja metit. Ditën në të cilën nuk bëndo bi as pasuria dhe as pëmija, përveç ati që del e shkon të kalahu me zemër të shëndetëshme. O Zot, na mësoj gjithka që na bëndo bi, të dhutemi o Zot, në ruaj nga mëshirë hipokrizia dhe hipokritët. O Zëtë në dhuro mirësi në këtë bot dhe në botën tjetër, e në arruaj nga dënimi zjarit, në falë ne, për ndritan, dhe gjithë besimtarët në ditën e kiametit. O salallahu ala nebina Muhammad, o ala alihi, o sahbihi, o salam e deslimen këthira, o alhamdulillahi, rabbil alemin, assalamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatu.